Deməli, dərsimiz haqqında bir qısa məlumat verim. Bizim dərsdər inşallah Quran-ı kərim və ə, təcvid elmi, təcvid elminin ə, Quran sünnədə olan yeri, ə, məxrac elmi və belə deyək də, Quranla əlaqədar olan, Quran-ı kərimin oxunuşu ilə əlaqədar olan bir dərsdər olacaq. Yəni, fiqh, əqidə, hədis dərsi olmayacaq və suallarımız yalnız və yalnız Quran-ı kərim və təcvid, oxunuş, əzbər və ya siz oxuduğunuz Quran-ı kərimdə hər hansı bir yerdə çətinliyi tapırsınızsa, onlarla bağlı olacaq. Yəni, xayş olunur ki, fikri suallar, əqidəvi suallar və ya hədisə aid olan suallar ver verilməsin. Bunu inşallah başqa ilm əhlindən, ilm almış qardaşlardan suallar soruşa bilərsiniz. Bizdən yalnız Quran-ı kərim, təcvid, əhkəmlərinə aid. Biz dəstərimiz olursaq və inşallah bütün niyyətimiz, son niyyətimiz o daşıq. Sizlə Allahın kitabını düzgün bir şəkildə oxuyaq və düzgün bir şəkildə tələfiz edəyişi. Allah subhanətələ də bizdən bu oxunuşu qəbul etsin. Əsr sələfi salihin yoluna tabir olanlardan etsin. İnşallah dərsimizə başlayabilirim məncə. Elhamdülillahi alləzi mənna aləyna bihifzül Qur'an və təallumi əhkəmihi və təalimihə وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها وصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Wa mubashshiran lil mu'minina bi'anallaha lahum minallahi fadlan kabeera Sallallahu ta'ala ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin amma ba'd Em birinci qardaşlar Assalamu alaykum wa rahmatullahi Ə, ancaq Quran-ı kərim və təcvid əhkəmları məxrəc əh, yəni məxrəclər ə, və Quran-ı kərimi düzgün bir şəkildə Allah subhanə və tealə onun peyğəmbəri Muhamməd sallallahu aleyhi və səlləmə nazil etdiyi bir şəkildə oxumaq bir müsəlman bunu necə oxumalıdır bunu biz inşallah tədris etmək fikrindəyik və Allah subhanətələ hamımızı müvəffəq etsin ə, bizim bu dərsləri Müsəlmanlara, müsəlman ümmətinə xeyirli etsin Və bizi Quran əhli etsin Və Quranı ə, oxuyub ona əməl edənlərdən etsin Və necə həbistə buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur Əhlül Qur'an, qun əhlullah və xassatuh Quran əhli Allahın əhli və Allahın xüsusi insanlardır Deyə Allah subhanında bizi həmin insanlardan etsin Məli, ən birinci mən sizə Quran haqqında məlumat vermək istəyirəm Quran kərim nədir? Qur'an-ı Kerim, Allah Va ve Teala'nın kitabıdır. Qur'an-ı Kerim, Allah Subhanehu ve Teala'nın onun peygamberi olan Muhammed aleyhissalatü vesselamə gönderdiyi ve bütün bəşəriyətə bir düstur, bir qanun, bir e, yol göstərici bir kitabdır. Necə nice ucə Rabbimiz buyurur, kitabun əmzəlnəhu ileykə lütuhricən nəsə minəzzulüməti ilə nur. Ya Muhammed, sənə indirdiğimiz bu kitab, Biz sənə ona görə endirdiyik ki, sən bu kitabla insanları zülmətlərdən, azğınlıqlardan nura çıxardasan. Və ayətə fikir versən, eş görəcəksən ki, zülmətlər sözü cəm halındadır. Deməli, insan bu həyatda yaşayırsa, deməli onun qabağına çoxlu zülmətlər, çoxlu əyri yollar gələ bilər. Və insan bu hallarda nə etməlidir? Bu zülmətlərdən nura tərəf getməlidir. Və bu nur Allahın kitabıdır, Quran-Kərimdir. Və e, başqa edə Allah s.ə.v buyurur Bu elə bir kitabdır ki, bu ən düz yolu göstərən bir kitabdır Yəni bu kitabdan möhkəm yapışın Və bu kitab insanlara düz yolu göstərən bir kitabdır e, Və bilmək lazımdır ki, Qur'an-ı Kerim e, ölülər üçün oxunan bir kitab deyil Və Qur'an-ı Kerim yaz mərasimləri üçün oxunan bir kitab deyil Quran-ı Kerim diri insanlar şündür. Necə uca Rəbbimiz Quran-ı Kerimdə yasın sürəsinə buyurur və yundira mən Biz bu Quranı diri insanlar şündür bir qorxuducu deyə göndərdik. Deməli, bu, bu Quran-ı Kerim bizlər şündür. Və Oca Rəbbimiz bu kitabı bizə göndərdi ki, biz bu Allahın kitabını düzgün bir şəkildə oxuyaq və bacardığımız qədər əməl edəyib. Və Bu elə bir kitabdır ki, uca Rabbimiz bu kitab e, quran Qurani-Kərimdə buyurur: "Lə vənzənə həzəl Quranə alə cəbəlin lə rəəytəhū xaşian mutəsaddian min xəşətillâh. V tilkəl əmsalun nədribəhə lilləsi ləalləhüm yətafəkkərūn." Rabbimiz buyurur, Həşr surəsinin 21-ci ayəsində: "Əgər biz bu Quranı dağlara endirsəydik, bu dağlar Allahın qorxusundan paramparça olardı." Amma Allah subhanətən insanları indirdi və çox təəssüflər olsun ki, insanlar Allahın kitabını e, düzgün bir şəkildə e, qiymətləndirmirlər. Və bəzi insanlar var ki, neçə aylardır Qurayn-ı Kerim Hətta ondan soruşsan ki, axırıncı bəfə harçan Qurayn-ı Kerim oxumusan, sənə qaydıb deyər ki, keçən il Ramazanda və ya bir ay, və ya bir il, hətta bəziləri iki il, üç ildəyə cavab verər. Və əsr İslam bu deyil. Əsr İslam bu deyil. Əgə rəbbimizin kitabı o kitabdır ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur. Zumər surəsinin 23-cü ayəsində Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah ən gözəl söz endirdi sizə. Ən en gözəl sözləri endirdisə, kitaben muteşabiham nəsan. Hansı ki, bu sözlər tez-tez təkrarlanır və bir-birinə bənzəyir. Bedibinə bənzəyir. Taqşəbu minhu culudul lazina yəxşavun rəbbuhum. Möminlər Allahın kəlamını eşitdikdə onların dəriləri, onların qəbləri ürpüşər. Onlar titrəyərlər. Sümmə təlinu cüluduhun və qülubuhun ilə vikrilləh. Allahın sözü onların yanında xatırladığı zaman, kimsə onlara Allahın sözünü xatırladığı zaman, onların qəbləri və onların dəriləri isə təzdən sakitləşər. Vəlikə hudallahi yəhdi mən yaşək. Və men yud dilillahu Bu Allahın yoludur ki, Allah istədiyini düz yola yönəldər və Allah kimə azdırarsa, onu heç kim düz yola yönəldə bilməz. Deməli, möminlərin sifətindən Allahın kəlamını eşittiyi zaman qelbələri və dəriləri və bütün bədən orqanlarının titrəməsidir. O kəlamı uca tutmalarından irəli gəlir və Allah subhan təala məhz bu şəkildə olmasını istəyir. Amma ə, biz bu süfətlərdən Allah subhanələlə bizi islah etsin ki, çox uzağıq və bizim bu dəstərdə məqsədimiz dənməz Allah subhanələlə istədiyi kimi həmin o tələb etdiyi mömullərdən olmaqdır. Buca Rəbbimiz həmçinin Quran-ı Kerim haqqında danışanda buyurur ki, Quran-ı insanın imanını artırır. İnsanın imanını artırır, diri insanlar üçündür, diri insanların imanını artırmaq üçün onları daha da əxlaqlandırmaq üçün, onları İslamda daha da güclü əməl etmələri üçün Allah Subhanı bu kitabı indirib, buca Rabbimiz buyurur, وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَدَتْهُ هَذِهِ اِيمَانَ Allahın kəlamı indirildiyi zaman, münafiqlərdən bir qrup insanlar deyər ki, bu ayətlər kimin imanını artırar? Allahın ayətləri eşildi, eşidildiyi zaman və ya zaman, bir qrup insan, münafiqlərdən bir qrup insan söyləyər ki Əyyiküm zəədət hu həzihi imanə Bu ayətdə kimin imanını artırar? Uca, uca Rəbbimiz buyurur Fə əmməl ləzina əmənu fə zəədət hum imanən və hum yəstəbşirun Amma bilsinlər ki, iman edənlərin iman edənlərin, müminlərin imanı qalxar və onlar bir-birini müjdə belərlər. Deməli, əsl iman edənlərin Allahın kəlamını eşitdiyi zaman imanları qalxar. Qurayn-ı Kerim, dediyim kimi, ölülər küm nazil olmayıb və ya toy olanda bəyinən gəlin onun altından keçsin deyə bu cür nazil olmayıb. Allah subhanətələ bunu istəmir. İstəyir ki, biz bu Qurayn-ı kerim oxuyaq və ona bacardığımız qədər əməl edək. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Qurayn-ı kerim oxumaq barəsində çoxlu hədislər buyurub. Yəni bunun fəzləti nədir? Sözsüzü çox böyük bir e, yeri var İslamda. E, deməli biz buyurdu, biz dedik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam Quran-ı Kərim oxumaq barəsində çoxlu və ibrətli hədislər buyurub, sözlər buyurub. Fə hədislərin birində buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur, "Xeyrukum və 'alləməh", ümmətimin ən xeyirli insanları Quran-ı Kərimi öyrənən və onu öyrədənlərdir. Ümmətimin ən xeyirli insanları Quran Kərimə öyrənən və onu öyrədənlərdir. Deməli hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və dediyi o qrup insanların içinə daxil olsun, olsun. Və bunun üçün nə etməlidir? Qurani Kərimdən möhkəm bir şəkildə yapışmalı və onu öyrənməyə çalışmalıdır. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm və peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, "Mən qara hərfən min kitabillah" falehu bi hasana vel hasenatu bi ashr amsalha Peygamberimiz sallallahu aleyhi buyurur kim Allah'ın kitabından bir hərif okuyarsa onun için bir sevap vardır Və bu sevap 10 mislindədir. Sevap 10 mislindədir. Yani bir insan eğer Bismillahirrahmanirrahim dedisə 19 hərf varsa deməli 19 yox 190 sevap alır. 190, savab qazanır. Sözsüz ki, bu hədis savab qazanmaq istəyənlər üçün bir gözəl bir şansdır, bir gözəl bir fürsətdir. Həmkinin e, Peyğəmbərimiz s.a.v Quran oxuyanları mələklər səviyyəsində tutub. Peyğəmbərimiz s.a.v Quran oxuyanları mələkilərlə bir safda, bir sırada tutub. Və ona görə Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, mətəlullədiyyə qraulu Qur'an وهو حافظ له مع السفره الكرام البرره قران oxuyanın misalı və həmkinə oxuduqdan sonra onu əzbərləyənin misalı mələklərlə bir səviyyədədir mələklərlə bir səviyyədədir və məsəlü <gülüyor> ləzî yəqraul qur'an və huve yətəahədu və huve aləyhi şədid və qur'an oxumağa çalışan anca onun üçün çətin olan üçünsə iki acr var Yani bir yox İki əcr var Və sözsün ki, bu hədisdə Quran oxumaq istəyənlər üçün Böyük bir şansdır ki savab ə, Həm savab qazansınlar Həm də ki Biz dedik ki, bu hədislər Hamısı bunu subut edir ki Quran Və onun ə, Və elə deyək, də Rasulullah s.a.v Quran-ı kərimə Çox böyük bir yer verib İslamda Və ə, hər zaman müsəlmanların və ya sahabələrin Quran-ı oxunmasına oxunmasına hər zaman çağırır və buna misal ol olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm yenə də hədistə buyurur xeyrukun mən təalləməl -Qur Qur'an və əlləmə ümmətmin ən xeyrləri Quran-ı öyrənən və onu öyrədənlərdir başqa hədistə isə buyurur ki Quran-ı kim öz evlatlarına öyrədərsə və ya sə səbəb olarsa qiyamət günü Allah subhanahu wa taala ona gözəl libaslar giydirəcək və başına tac qoyulacaq. Və buna bir misal olaraq peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem buyurur: Mən qara al-Qur'ana və ta'allamuhu və amil bihi, ulbisa waliduhu yawm al-qiyamati taacan min nur, daw'uhu misl daw'i shams." Kim Allahın kitabını oxuyarsa və onu və onu öyrənərsə və ya öyrədərsə və onunla bacardığı qədər əməl edərsə qiyamət günü onun valideynlərinin başına tac qoyular. O tacın nuru günəş kimidir. Tac qoyular. Və yuksə validehu hülləteyn la yaqumu lahuməldunya və ona cəh cəlal Gözəl libaslar, gözəl paltarlar kimə? Valideynə. Quran oxunanın Kimi ki, Quran Onların valideynə. Lə yəqumu ləhuməd-dünyə. Bu paltarın, bu tacın, bu cəhcalalın dünyada heç misli bərabəri olabilməz. Fəyəqulən. Və həmin insanlar, həmin valideynlər soruşar. Bimə küsinə pədihi. Nəyə görə qeyindirildi? Yəni, səbəbi nə, nədir? Fəyəqul, fəyüqal. Fəyəqul, fəyüqal çünki sizin övladınız Quranı götürdü sizin övladınız Quran oxudu sizin övladınız Quran əhl oldu deməli əgər hər bir insan hər bir müsəlman hər bir ana və ata qiyamət günü başına tac qeyindirmək yəni istəyirsə Allah subhanətələ onun başına tac qeyindirsin və onu həmin gün ən şərəfli insanlardan etsin bu zaman Öz övladına Quran-ı Kərimi örgətməlidir və bunun üçün hər, hər bir səyləri etməlidir. Və bilmək lazımdır ki, Quran-ı Kərim qiyamət günü bir şəfaətçidir. Hansı ki, o gün ki, bütün insanlar Allahın qabağında duracaqlar. O gün ki, bütün insanlar Allahın əmrini gözləyəcəklər. Necə, uca Rəbbimiz o gün haqqında buyurur, Yəvmələ yənfə'lum məlum vələ bənun. O gün nə sizin mallarınız, nə də övladlarınız sizə bir fayda verər. Ya ul-mayfirru'l-mar'u min axih, o gün kişi qardaşından qaçar. Va ummihi va abih atasından, anasından, va sahibatihi va banih yoldaşından, uşağından. Li kulli mri'in minhum yawma idhin şanun yuğnih. O gün hər bir insanın yalnız öz işi onu maraqlandırar. Görəsən Allah subhanahu va taala nənə nə hükm oxuyacaq? يَوْمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا Uca Rabbimiz buyurur, o gün nə ölüm var, nə dirim var, o gün insan nə ölər, nə dirilər. Həmin gün Qurayn-ı Kerim gəlib, qurayn kərim Kerim oxuyan insana şəfaətçi olaraq durar. Bu sözü, bu böyük bir şansdır bu dünyada ağıl sahiblər üçün, dərk ediyənlər üçün. Ona görə Qurayn-ı Kerimin fikir versəniz, Allah subhanahu wa taala buyurur laallahum yetezekkerun belki düşünürler laallahum yetefekkerun belki derk derk ed ederler ulul albab aql sah sahibleri için veya derk edenler için biz bu, bu, bu, bu kitabı emrdedi ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur men qara'al qur'an eğer mesen buyurur icra'ul qur'ana feinnehu yati yevmel kıyameti şefian li ashabih peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur kuran okuyun emredilir Quranı oxuyin. Və siz bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in əmri çox vaxt vacibliyə dəlalət edir. Və hər bir müsəlman ə, bu vacibi eşitdikdə bacardı qədər əməl etməlidir. Peyğəmbəri s.ə.v buyurur, İqra-ul Qur'an, Quranı oxuyin, Fəinnəhu yəti yəvməl qiyaməti şəfiyyənli əsxəbihi Çünki o, Qur'an qiyamət günü öz sahibi üçün, oxuyan üçün şəfaətçi olar. Gələr, şəfaət edər onu cehənnəmə düşməsindən qoruyar. Budur Qurani-Kərimin insanlar üzərinə endirilmə səbəbi. Kitabun enzelnahu ileyk li tukhrijan-nase minal zulmat ila'n nur ya Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. Lissana bu kitabı endirdiyi ki, sən bu kitabla insanları zülmətlərdən, təsbitliklərdən, azğınlıqlardan nura, yəni islama çıxardasan. Həmçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əcəb bir insan Quran oxuyarsa, Allahın ke kelamını oxumağa çalışarsa, ona Allahın rəhməti inər və mələklər onları bürüyər və Allahın yanında həmin insanların adı çəkilər. Subhanallah, görün, ona, onlara Allahın səkinəti, rəhməti bürüyər və mələklər inər onların yanına və onların adı Allahın yanında qeyd olunar. Onu görə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Nə cəmaə qəumun fi beytin min buyutillah taala yətuluna kitabehu və yətadarasunahu beynahum illə nazalat alayhimu səkina və gəşiyatuhumur rahma və haffatuhumul məlailikə və zekerahumullah fi men induhu." Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur, əgər bir qrup, əgər Oturup Allahın kitabını öyrənərlərsə, onu bir-birinə dərs keçərlərsə, həmçinin, bu bizim bu ə, məclisimizə də aiddir, bu həmin dediyim bu hədis, çünki biz də burada məqsədimiz Allahın kitabını oxumaq və onu dərs etmək, örgənməkdir. Əgər hər hansı bir qom, hər hansı bir insanlar, hər hansı bir ə, qrup ə, yığışıb Allahın kitabını öyrənərlərsə, illə nəzələtə aləyhimus səkinə. Onların üzərinə səkinət, rahatlıq indirilər. Onların həyatları, qəlbləri, özləri rahat olar. Və qaşiyyət humur rəhmə və Allahın rəhməti onları bürüyər. Və həffət humul mələikə və mələklər onların yanına gələr. Və zəkərəhumullahu fīmən indəhu və onların adı Allahın yanında çağrılar. Bu doğrudan da böyük bir fürsətdir və Allah Subhanə ve Teala bu fürsəti yalnız ağıl sahibləri üçün yaradır. Və uca Rəbbimiz Qurani Kərimdə çox yerdə Qurani Kərimi oxumağa insanları ça çağırır. Bu ayətlərdən də birə Allah Subhanə ve Teala buyurur İnna ləzini etuluna kitab Allah O kəslər cə ki, Allahın kitabını oxuyub, oxuyurlar. Va namaz qılarlar. Va anfiqu mimma razaqahum. Razaqnahum sirran va alaniya. Onlara verdiyimiz ruzulardan gizli və aşkar xərc edirlər. Yarjunatijaratal lamtabur. Onlar heç vaxt onları kəsada uğramayan bir ticarət gözləyir. Deməli, Allahın kitabını oxuyanlar Belə heç vaxt bankrotta olmur. Allah subhanə və tealənin hər zaman nəzərində olurlar. Və Peyğəmbərim sallallahu aleyhə səlləm hədistə deyir, mən qaraa hərfən min kitabillə fələhu bihə həsənə vəl-həsənətü bi' aşri əmfəlihə. kim Allahın kitabından bir hərif oxuyarsa, onun üçün savab vardır və bu savab on mislindədir. Deməli, əgər hər bir mümin gözəl-i və gözəl baba Allahın dediyi kimi bir insanlardan hənsi ki, o mömin ki, oturubca misalının, oturubca bitkisinin və ya e, meyvəsinin misalında olmaq istəyir, gələk hə, həm mömin, həm də gözəl bir şəkildə Quran-ı Kerimi oxusun. Və bayaq dediyim hədis, Quran-ı Kerim qiyamət günü şəfəyətçidir. Bunu unutma və hər birimiz o gün Allahın yanında durub, hansısa bir əməlin bizə kömək olması, hansısa bir əməlin bizə yardıma gəlməsini ist istəyərik. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin o insanlar üçün, düşünən insanlar üçün, ağıl sahiblər üçün buyurur, iqra'u l-Qur'an, Quran-ı Fə Fəinnəhu yəti yəvməl qiyaməti şəfiyyən ləəshəbi. Çünki qiyamət günü Quran-ı Kerim oxuyan üçün, sahibi üçün şəfəətçi olaraq gələr. Əgər onu cehənnəna saldığı halda Allah korusun, Qur'an-ı Kerim gəlib onu, ona şəfaət verər və ve onu cehənnəmdən çıxarar. Görün, nə gözəl, nə böyük bir şərəftir. Və Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuştur ki, bəzi şeylərdə hesəd yoxdur. Siz bilirsiniz ki, şey hesəd İslam'da böyük günahlardandır. və Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin qadağan etdiyi bil əməllərdəndir amma peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam iki şeydə həsədin olmamasını deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam hədisdə buyurur: "La hasada illa fi't-teini. Rəculun ataahulllahu'l-qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana'a'l-layli və anaan İki şeydə həsəd yoxdur. İki sinif insanda, iki grup insanda həsəd yoxdur. Birinci qrup insan, Allah subhanə və tealə onlara Quranı verir. Onlar Quran əhlidirlər. Onlar Quran oxuyurlar. Və o Quranla gecə gündüz oxuyar. Bu insana həsəd yoxdur. Bu insana əgər həsəd etsən, sənə yülaq olmaz. Çünki hər bir möminin və hər bir müsəlmanın arzuladığı bir təbəqədir. Həmin bu qrup insanlar. Vəra cülün, ətəhullahu mələm, fəhuvə yunfiquhu ənə el-leyli və ənə el-məhar və Allah teala bir insana çoxlu mal verib və o da gecə və gündüz Allah yolunda həmin malı xəcdir. Deməli Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə gecə və gündüz Qur'an-ı kerim okuyanla gecə və gündüz Allah yolunda xəcdirənlə bir səviye gəldi. Deməli mənadan belə çıxır ki, əgər də gecə və gündüz Allah yolunda xəc diyyənlərin sinfinə girmək istəyirsənsə, amma malın, kulun yoxdursa, Qur'anla yapış. Qur'an oxu. Bu zaman həmin qrupa dəxil olarsan. Və Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis var. Bu, hə bu hədistə Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm qəlbində Qur'an olmayan, Qur'an ayəsi olmayanın misalını xarab Evin misalında gösterdi, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnel lezi leyse fii cavfihi şeyun minel Qur'an kelbeytil harab. O insanın ki, hansı bir insanın, üreğinde, gelbinde, beyninde, dilində zikrinde, Qur'an'dan heç bir ayet olmazsa, onun misalı harab bir evin misalındadır. Subhanallah. O ev ne kadar... Nə qədər içində bərbəzəy olsa belə yenə də xarabdır. Və o insanın nə qədər malı, pulu, gücü olsa yenə də xarabdır. Çünki onun beynində, dilində, qəlbində, fikrində, zikrində Allahın kelamından heç bir dənə ayət belə yoxdur. Baxmayaraq bu dünyada gücü var, baxmayaraq malı var, baxmayaraq gücü var, gözəldir və s. Amma Allahın dərgahında, Xarab evin misalındadır, subhanallah. Və sözsün ki, bu hədislər çox düşünüləsi bir hədislərdir. Və bu hədislər müsəlmanları düşünməyə çağırır ki, hər bir müsəlman bu hədislərdən sonra bir ibrət alsın. Bir ibrət alsın və düşünsün. Allah subhanahu wa ta'ala növmüllərin sifətlərini saydıqda Quran, Quranı yüksəldir və növmüllər Quranı eşitdikdə nə etməlidilər və ya necə özlərini aparmadılar deyə misal çəkir. Qurani-Kərimdə uca Rəbbimiz Əlməidə surəsinin 83-cü ayəsində buyurur: "Və izə səniə mə unzila ilə rəsul, təra əyunuhum təfib minə dəmə. Bəzi bir qrup insanlar var ki, onlar Allahın kəlamı peyğəmbərə nazil olduğu halda onu eşidib gözləri yaşarar gözləri dolar. Yəni bir qrup möminlər var ki, bir qrup insanlar var ki, onlar Allahın kəlamını eşitdikləri zaman gözlə, gözləri göz gözlərindən su gələr, yaş gələr. Mimma arafu minal haqq haqqı bildiklərindən dolayısıyla yaquluna rabbana ananna fektubna ma'ashahidin. F onlar deyəllər: "Ey Rəbbimiz, sən bizim Rəbbimizsən. Biz sənə iman etdik." və bizi şahid olanlardan et Deməli, bir qrup insan var ki onlar Allah'ın kəlamını eşitdiyi zaman, Qur'an-ı Kerim'in ayetleri eşitdiyi zaman ağlayarlar Gözlərindən yaş tökülər Lə uqsimu bi yevmil qiyaməh And olsun qiyamətə Və lə uqsimu bin nəfsin levvəməh And olsun özünü qınayan nəfsə Əyəhsəbul insânu əllən necmə əqvəməh İnsan elə düşünür ki, biz onun sümülərini bir yerə yığıb dirilə bilmərik. Bələ qadirinə ələ ən nü Biz hətta onun barmaq izlərini belə, barmağın ucunda olan izlərini belə biritməyə, yaratmağa hazırıq. Bir qrup insan var ki, bu ayətləri eşitdiyi də qərbləri tir-tir əsər. Onlar bu ayətlərdən ibret alar. Onlar bu ayətləri eşitdiyi zaman düşünər. Həmin bu qrup insanlardır ki, Allah subhanə və tealə onların haqqında Mayda surəsində misal çəkdi və bizi bu cür insanlara oxşamağımızı tələb etdi bizdən, başqa bir yoldan. Həmçinin, Uca Rəbbimiz Ənfal surəsində buyurur, İnnə məl-mü'minunəl-ləziyinə idə zükirəlləhu və cilət qülubuhum, əsr müminlər o kəslərdir ki, Onlar Allah'ın kelamını eşitdiyi zaman gəlbəri tirtir əsər. Allah, əsr-mümünlər, Allah'ın kelamını eşitdiyi zaman gəlbəri tirtir əsər. وَاِذَا وَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Və onlara Rabbivin ayətleri oxunduğu zaman imanlar. Deməli, bir grup insanlar var ki, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَاتَتْهُ هَذِهِ ا۪يمَانًا Bir grup insanlar var ki, bu münafik insanlar, onlar deyərler, bu Qurayn-ı Kerim ne iman artır rahibiz siz? Bu Qurayn-ı Kerim nedir ki bu sizi tam tâbetçili bir halına salır? اَيُّكُمْ زَاتَتْهُ هَذِهِ ا۪يمَانًا Onlar bu cür sözler söyler Quran-ı kərimin ayətləri heç bir imanı qaldırmır, bizə təsir göstərmir, adi bir kitabdır, ölülər üçün olan bir kitabdır deyər, boş-boş sözlər deyərlər. Fə əmməl ləzina əmənu fəzədətum imanə. Buca Rəbbimiz adından cavab edər, buyurur ki, amma iman edənlərin imanları qalxar, növmünlərin imanları qalxar və, hum və onlar bir-birinə müjdə verərlər. Oca Rabbimiz, Başka bir ayette ise, Möminlerin sifətini sayaraq, və ilm əhlinin İlim, ilim talebelərinin sifətini, İzah edərək buyurur, Qul əminu bihi əvlə tü'minu. İstəyirsiz iman edin, İstəyirsiz iman etmiyin. Öz yüz bilərsiz. Biz sizi məcbur edən deyliyiz. i̇nnel utul útul ilmə min qablih, İzə yutlə aleyhim yəkhirrúnə lil-əzqəni şüccədə, Amma əsl möminlər sizdən əvvəl elim verilmiş kəslər Allahın ayətləri eşidildiyi zaman, onlara Allahın ayətləri oxunduğu zaman düz yerə, yeri, yəni əlınları e, yerə dəyib tez bir halda səcdəyə gedərlər. Allahın ayətləri oxunduğu zaman Alınları yerə dəyib səcdə edəllər. Və yəquluna subhana rabbina və deyəllər ey Rəbbimiz, sən paksan, müqəddəssən. İmkana vədü rabbina la məf'ula. Həqiqətən sənin dediyin vəd şöxsüz şö olacaqdır. Və xirrun liləzqani. tez bir halda səcdə edəllər, yəbkun ağlayarlar və yəziduhum xuşu və onların imanları qalxar. Deməli, möminlər Allahın kəlamını eşitdiyi zaman səcdə edib imanları qalxar və ahlayarlar. Və bu da imanın açıq bir əlamətlərindəndir. Və Allah subhanə və tealə bizi məhz həmin möminlərdən etsin ki, biz Quran-ı kərimi oxuduğumuz zaman onu düzgün bir formada anlayaq və qəlbimiz titrəsin. Məhz Quran nuru ilə yaşayaq. Allah subhanahu ve taala heç zaman bizim qəlblərimizi xarab evlərə döndərməsin və hər zaman qəlbimizi, dilimizi, beynimizi, fikrimizi, zikrimizi Qurani-Kərimlə doldursun. A amin inşallah. Və Qurani-Kərim hasandır. Hasat bir kitabdır, çətin deyil. Oxumaq, ezbəlləmək. Bəzi insanlar deyir, ay Allah Qurani-Kərim nə çətin, oxumaq hərfləri var. Nə necə ezbəlləməyə olar? Xeyr. Uca Rabbimiz buyurur: "Və laqad yessernal Qur'ana lid-zikr fehel mim mudekir." Biz Qur'anı zehinlər üçün, yaddaşlar üçün asan dedik. Oxuyan varmı? Dərk edən varmı? Anlayan varmı? İbrət götürən varmı? Uca Rabbimiz insanlar üçün, insanlara Qur'anı hasan dedik. Hasanlaşdırdı və bunun da ən bariz e, misalları dünyada neçə minlən, milyona yaxın hafizlər var Quran-ı Kerimə o boyda kitabı beynində hasan bir şəkildə saxlayıb quruyan insanlar var və bu da Allah Subhanehu ve Teala'nın həmin dediyi وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Quran-ı zəhinlər üçün, insanlar üçün, yaddaşlar üçün hasanlaşdırdıq oxuyan varmı, ibrət alan varmı? Bundan ibrət götürən varmı? Bayaq, dediyim kimi, bəzi müsəlman qardaşlardan hətta bir soruşsaq, qardaş, axırıncı dəfə haçan Quranı oxumusam, söyləyər ki, bir ay bundan əvvəl və ya iki ay bundan əvvəl və ya bir il bundan əvvəl bu, böyük bir müsəlman, bu, böyük bir müsübətdir. Və həmin insan özünü bu hədislərdən məhrum edib. Və sonra isə Peyğəmbərimiz sallallahu aləyhi və sələmin yoluna tabi olmaq istəyir. Sözsüz ki, müsəlman bu cür hədisləri eşitdiyi zaman bu hədislərdən möhkəm bir şəkildə yapışmalıdır. Və bu, e, dediyim ayətlərə və hədislərə bacardığı qədər əməl etməlidir. Və İmam Əl-Cəzəri, böyük təcvid və Quran alimlərindən olan İmam Əl-Cəzəri, rəhimohullah, öz cəzəriyə şeirində şi buyurur: "Vel akhzu bit-tajwidi hatmun lazim." Sözsüz şey, təcvidin Qur'anı oxumaq lazım olan bir işdir. Təcvidlə oxumaq vacibdir. "Mellam yusahhihil Qur'ana athimu." Qur'anı düzgün oxumayan günahçıdır. Li'ennehu bihil iləhu enzala. Çünki bu kitab Uca Rəbbimiz tərəfindən nazil olub Və həkədə minhu ileynə və, və bizə Allahın elçisindən Təcvidlə, tərtillə Gözəl bir şəkildə Bizə çatdırılıb Və Təcvid Əhkam, məxrəc Bu Mühim bir şeydir Buna bir misal olaraq Bilirsiniz ki, şey, ərəb dilində Çoxlu eyni sinonim sözləri var və hərifləri düzgün bir formada demədiyi də məna dəyişir misal olaraq əcər bir insan desə ki qayril məğzudi aləyhim və ləzzalim desə mənanı çevirib belə bir məna deyəcək ey rəbbimiz bizi tarlada ot yığanların və kölgədə qalanlardan etmə çünki məğzud dediyim kimi tarlaya girib tarlada otu sərt bir şəkildə yığmağa deyilir, məğzub. Və ləvvallin isə əvvallin və ya əzzalin kölgədə qalmağa deyilir. Halbuki Allah subhanədələ orada buyurur, qayril məğzubi aleyhim və ləvvallin Ey Rəbbimiz, bizi qəzəbə düçər olanlardan və lənətə gəlmişlərdən və zəlalətə uğramışlardan etmə. Amma bir hərfi düzgün bir formada əda etmədikdə məna dəyişir. Və ya ərəb dilində oxşar hərflər var. Buna misal olaraq zəllə, zəllə, vallə, vallə. Bunlar hamısı başqa-başqa bir sözlərdir. Deməli, zəllə sürüşüb yıxılmaq deməkdir. Vallə kölgədə qalmaq deməkdir. Vallə azmaq deməkdir. Zəllə zəlil olmaq deməkdir. Əgər sən Quran-ı oxuduğun zaman bu həriflərin məxrəcinə fikir verməsən, artıq mənaları bir-birinə qaçıdırarsan. Və ya quran kərimdə var, ismun, ismun, ismun ad deməkdir, ad, ismun isə cümah deməkdir. Əgər sən həmin hərfi düzgün bir formada, düzgün məxrəcindən çıxartmasan, başqa bir məna vermişsən və bununla da, Allah vəlam Allah bilir bəlkə də günah qazanarlarda günah qazananlardan olarsam. Və bu çox mühüm bir növdür. Çox mühüm bir şeydir. Və hər bir müsəlman bu mövzuya fikir verməli, özü və övladlarını Quran ışığında, Quran nurunda böyütməyə çalışmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur: "İdə mək ibn Adəm" İNQATAĞ AMƏLUHU İLLƏ MİN TƏLƏ Bəni Adəm, insan öldüyü də onun bütün əməlləri kəsilər, ona heç bir əməl gəlməz çünki öldür İLLƏ MİN TƏLƏ üç şeydən başqa onlardan da biri VALADIN SALİHIN YƏD ULƏH Salih övlad qoyub gedərsə və bu, bu salih övlad ha, nəyin hansı kitabın ətrafında, hansı düşüncənin ətrafında düşünməlidir, fikirləşməlidir Quran-ı kərimin quran kərimin nuru ətrafında düşünməli və uşaqlıqdan ona quran kərim təlgin olunmalı həm ata, ana özü oxumalıdır ki, uşaq da ondan ibrət alsın e, deməli e, bir də hədis deyim və bu hədis Səhi Buxar dədir bayaq dediyim hədisdir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Leysə minnə, bizdən deyil, kim bizdən deyil, kim bizim ümmətdən deyil, Məlləm yətəğannə bil Qur'an, Quranı oxumayan bizdən deyil, Quranı oxumayan bizim ümmətdən deyil, Quranı tədəbbür eləməyən, əməl eləməyən bizim ümmətdən deyil, deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurmuşdur və mən sizi inşallah Həftənin bazar günləri və birinci gün, yəni birəz şübhəlidir, bilinmir, ola bilsin, o günü dəyişdirdi. Amma inşallah hər həftənin bazar günləri Quran-ı Kerim məclislərinə dəvət edirəm. Allahın kitabını öyrənməyə və onu öyrəndiyidən sonra öyrətməyə və həmin kitaba bacardığımız qədər həmin kitabın dediyi ayətlərə əməl etməyə dəvət edirəm və necə Allah subhanahu wa taala buyurur: "Femən şaə fa li'umin və men şaə fa Kim istəyir iman etsin və kim istəyir də iman etməsin. Kim istəyir icabət etsin, kim istəyir də icabət etməsin. Və bu hədisi, bayaq dediyim hədisi xatırladıram. Əgər bir gövüm, bir qrup insan bir yerdə yığışıb Allahın kəlamını öyrənərlərsə, Allahın səkinəti, rəhməti Bərəkəti onların üzərini inər və mələklər onları gürüyər və həmin insanların adı Allahın yanında qeyd olunar. Əgər bu şərəfə layiq olmaq istəyirsənsə, Quran-ı kərimdən möhkəm yapış, dərk ol və Quran-ı kərimin bacadın qədər örgən və öyrət və bizim bu güncü dərsimiz quran kərimin İslamda, Quran sünnətdə olan yeri və oxumağın Quran-ı bir insan oxuyarsan nə sabab var və bir nəticə gəldi ki hər hərfinə 10 sabab var Bismillahirrahmanirrahim dedikdə 19 hərif varsa 190 sabab alırsan Elhamdülillahi Rabbil Aləmin 21 hərif varsa 210 sabab var 10 dəfə artıq verir Yəni, du bir şansdır, uca Rabbimiz Bizə bir şans verir, gəl ey insan, ey Adəm, ey insan, ey bəni Adəm, ey ağıl sahibi, ey dərk eləyəm, düşünən, ahirətini düşünən, özünü düşünən, qiyaməti düşünən, Quran-ı Kerim sənin əlində bir şansdır, faydalan, savab qazanmaq üçün ən hasan yollardan biridir. Və inşallah dərsimizi bitiririk, e, dediyim kimi, suallar varsa yazılsın mənə və mən onlara səsli cavab verəcəm amma xaric edirəm suallarımız yalnız mövzu ilə əlaqədər olsun Quran-ı kərim, təcvid məxrək, əzbər qətiyyən fik və ya hədis və ya əqidə mövzularını ə, məndən sor soruşmayın çünki məndən də xeyirli və elimli qardaşlar var inşallah o sualları onlar üçün hazırlayın və onlardan soruşun inşallah sabah dərs olacaq və ya olmayacaq, onu hələn sual altındadır çünki e, biraz az başqa fikirlərimiz var ki dal-badal olmasın, ola bilsin həmin yəni, birinci günü keçirdiyi başqa bir günə 3-4, amma inşallah elan olmayacaq inşallah, əgər sabah olsa yəqin yəni, ki, ola olmasa da, yəni başqa günə şey keçirilər amma mən yenə də e, çalışaram ki sabahda bizim dərsimiz olsun Çalışarəm. E, və bundan sonra bir təklif var. Aha, DAD hərfinin məxrəci, inşallah buna gələcəm və izah edəcəm. E, bir, tə, bir təklif var. E, bizim bu dəstərimiz təcbib dəstəridir və mən istəyirəm ki, e, bizim bacılarımız, bizim uşaqlarımız da bu dəstərdən fayda alsın və sözü ki, e, bizim dəstlər Bizim dəstərimiz belə deyək də, canlı bir şəkildə olduğu üçün qoy bütün insanlar faydalanışın. Çünki bizə çoxlu bir sayda müraciətlər olur ki, İstər bacılarımız tərəfindən, istər uşaqlar tərəfindən, yəni balaca uşaqlar tərəfindən ki, Quran-ı hükəlmə ölkəmə istəyir. Amma heç bir yer yoxdur, şans yoxdur. Bu, ən qəzər şanslardan biridir. Hər bir müsəlman öz evində bu dəstərə öz necə deyir, öz yaxınlarını cəlb, et, cəlb edə bilər ki, onlar da fayda alsın və bizim dəstər mən çalışacam ki, Ə, həriflər keçəmdə, məxrəclər keçəndə məsələn, həmin məxrəci izah edib, siz də mənlə bir yerdə təkrarlayasınız. Məsələn, mən dedikdə ki, bə, bi, bu, həmin məxrəci izah edəcəm, bu hərif hardan çıxır və sonra isə müəyyən bir vaxt verəcəm ki, siz də mənimlə bir yerdə dərsə iştirak edəsiniz. Çünki çünki o bunu etməsək dərsin belə deyə də faydası da çox da olmaz. və e, təcrübə e, dedikdə qəş edən hər hər birimiz dəftər gələn fəaliyyətin çünki bizim bu dərs belə deyə də yəni gəldim, qulaq asdım, nə gözəl danışır deyə dərsi deyil. Yəni an anladım, bildirdim, bildinmi? Bildir yəni, bizim bu dərs elmi bir dərstir idğam nədir, ixfa nədir, iqləb nədir, bu nə zaman olur, o nə zaman olur. Birinci, inşallah, təcvidləri ərəb dində olan bütün 28 hərfin ə, məxrəclərini, ondan sonra Azərbaycan dilində olan həriflərlə oxşarlığı və oxşar olmayan həriflər var ərəb dində. Onları məlumat, sonra isə təcvid dərsin, ondan sonra ən böyük niyyətimiz, inşallah ə, bütün Quran-ı kərimi Təcvid əhkəmləri ilə sizinlə bir yerdə oxumaq və oxutdurmaq. Çünki bu da var ola bilsin mən mikrofonu bizim tələbələrə, bizlə sözsüz mütamadi dərsdə olan tələbələrə verim və onlar oxusun və onun üzərində də necə olsun bəzi düzəlçilər aparılsın.